Waar is my bier? Anas Radul hoe het vertel, die boodskapper salallahu alaihi wa het gesê, op die oordeelsdag sal Allah uitroep, waar is my bier? Waar is my bier? Die engele sal sê, ons Heer, wie verdien om jou naaste te wees? Hy sal antwoord, waar is die mense wat die masajid onderhoud?